Вони, здається, обоє в змові. Як то в змові? Як ти думаєш? Ну, проста річ. Нібито між ними не згода, нібито він бажає, щоб хто-небудь присусідився до його жінки. А там скубли б його обоє. Я вже знаю таких. Ну, але ж ми оба не з тих золотих птахів, щоб їх можна скупти. Ми хіба з тих, що й самі готові скубнути, де би вдалося». «Ну, може ми маємо служити тільки для роблення реклами?» «Все можливо», – мовив подумавши Шнадельський. «Ну, та хоч би і так. Цю прислугу можемо зробити їм. А за все, може би, можна скористати дещо?» «Від нього ледве», – закинув Шварц. «Дурний ти, хіба я про нього?» Вони замовкли, мабуть, кожний удаючи собі в голові план дальшої акції». Пішли якийсь час мовчки, поки інший предмет не звернув на себе їх уваги. Власне, переходили попри каменицю, де жив вагман. Камениця була з двома фронтами. Один, одноповерховий, виходив на ринок, а другий, партеровий, неначе флігель, виходив на бокову вулицю, якою йшли вони. Цей флігель був відділений від вулиці вузеньким огородцем і парканом з хвірткою. У вікнах, де жив Вагман, крізь замкнені дощані віконниці, видно, що було світло. «Тут Вагман живе?» – буркнув Недбалош Надельський. «Тут», – відповів Шварц, сверлуючи очима віконниці. «Видно, не ще бестія?» «Лічить гроші?» «Думаєш?» «Напевно, знаю. Баран говорив, що щовечора застає його над грішми і векселями. От би нам тепер заглянути до нього». «Ми б йому допомогли в його роботі». Оба джентльмени замовкли і якийсь час стояли на вулиці проти вагманових вікон і вдивлялися пильно в світляні пасма, що вибігали знутра крізь шпари віконниць. Потім пішли далі. І знов розмова не клеїлась. У кожного працювала фантазія під впливом нового імпульсу, риючи темні ходи і прокопи в будущині. «Слухай, Шнадельський», – мовив нарешті Шварц. «Ти ще думаєш деколи про свій давній план?» «Який?» «Махнути до Америки». «Та як його махнеш, коли нема з чим?» «А якби було з чим?» «Ну, якби було, то, може, ліпше було лишитись таки тут?» «А певно, якби так виграти на лотерію або викопати золоту кобилу в Михалківцях?» «Але я думаю інакше. Коли є воля і охота махнути до Америки», Значить, повинна бути воля і охота розстарати на все засоби. А коли розстарати, то хоч би й таким способом, яким би робив неможливим дальше вегетування тут на місці. Думав я й про таке, сумно говорив Шнадельський. Та що з того, нема щастя. Він важко зітхнув. Його штуки засвербіли від надто живого спомену неприємної стрічі з п'яним парубком у коршмі. Нема щастя. З філософічним спокоєм торочив Шварц. «Що це значить?» «Значить, що ти шукав щастя не на тій дорозі, не на тім місці, де воно є, де воно, може, чекає на тебе. От що воно значить?» «Ну, скажи, будь ласкав, що це за спекуляція?» «Видавати себе за хлопського адвоката. Багато на тім заробиш, і надовго того вистачить?» «Це не така зла спекуляція, як тобі здається», розсудливо мовив Шнадельський. Треба тільки підхопити і піддати їм відповідну справу. От що. Я з моєю великою бранкою міг би був порости в пір'я, якби несе проклятий адвокат перешкодив. Міг би був порости в пір'я? з презирством мовив Шварц. Ну, скажи, кілько би ти міг був заробити? До Нового року я був би мав зо дві тисячі. Дві тисячі? Ну, хіба це гроші? І з такою нікчемною сумою. Був би ти мусив дралювати за море на те тільки, щоб за місяць, за два там стати яким-небудь кельнером або пастухом чужого стада. Ні, спасибі за ласку, я би на таке не пішов. Думав я й про інше, та також якось не витанцьовується. Думав через маршалка дістати місце при повітовій касі, а там як-небудь добратися до неї. Ха-ха-ха, зараготався на все горло Шварць. «Ну, брате, таким наївним я не був би, вважав тебе». «Наївним? Як то?» «Через маршалка до каси?» «Та хіба ти не знаєш, що якби в касі було щонебудь, то сам маршалок перший загріб би з неї все до шеляга». «Маршалок?» «Ну, розуміється, він легально на векселі, на довжні скрипти, на застав своїх дібр. Але піди ти, попасися в касі, коли в ній замість грошей такі папери накопичені». Хіба маршалок також задовшений? По самі вуха. От цього б ти запитав. І Шварц показав кивком голови в напрямі Вагманових вікон. А Вагмана хіба він зичить маршалкові гроші? Е, що гірше, має його векселі. Як то має? Поскуповував у всіх жидів. Пощо? Видно, що хоче мати його в руках. Мовляв, захочу, то помилую, а захочу, то сьогодні голову скручу. О, крутиться пан маршалок у його пазурах, ледве випросив мораторій до Великого дня. Адже й цілу справу з реформою каз повітових на те сілько заварив, щоб грішми з хлопської каси викупити у вагмана свої векселі. як? А я й не догадувався. Чи бач, як хитро?» – скрикував раз по раз Шнадельський. «Ну, так значить, мені нема що на сей зуби острити?» «Розуміється, що ні», – потвердив Шварц. «Шкода й часу заходитись коло пана маршалка», – додав Шнадельський. «Ну, все не конче. Я думаю, все не страчений час», – завважив Шварц. «Чому так думаєш?» «Знаєш, є у мене невеличкий план. Якби ти згодився на нього, пан маршалок міг би з нього скористати більше, ніж зі своєї касової реформи». «Ну, ну, сип сюди». Адже нам, коли де можна попастись, то тільки у цього каштана, мовив шепотом Шварц, нахиляючись ближче до Шнадельського. Думаєш, про Вагмана? Так, а маршалок? Адже якби нині хтось викрав у Вагмана всі його векселі і вручив йому або вкинув у огонь, то скажи сам, що би зазначило для пана маршалка. Нове народження на світ, поважно мовив Шнадельський, а по хвилі додав. Бодай не п'ять літ, поки б не заліз у нові довги. «Ха-ха-ха, вірна увага. Ну, та си нам байдуже. Але я певний, що коли би хтось, ну, візьмім ти сам, легесенько піддав йому таку думку, то він ухопився б за неї руками і ногами». «Не розумію тебе», – мовив Шнадельський. «Що ж він, пішов би красти до вагмана чи що?» «Ну що ти, не про те річ, всього не потрібно, адже ж він може дотичним людцям допомогти іншими способами». «Якими?» «Дивний ти чоловік, Шнадельський». Ще й питаєш? Так, якби ніколи не був у суді і не знав, як в таких расах робляться слідства. Адже ж розумієш тепер, жит при цій не буде мовчати, наробить крику, порушить небо й землю. Ну, слідство, поліція, жандармерія, телеграми на всі боки.